بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد الخلق محمد وعلى اله وبارك وسلم فان للذمته منه بتسميتي محمدا وهو اوفل الخلق بالذممي دغ سي دبره شورو دا. او نه هم بسل او دا نه هم بسل بیان توصل ال النبي صلى الله عليه واله وسلم کی دا. او محمد رحمہ الله دمخه نا او ولیدا دا وکړو چې زدت نبی له سلام والسلام مذهب خپل کلام سره کوم د پاره دې جزما ده بن غناونه ما بشي چې هغه ما بشیر او شاعر او خدمتونه کی اغتیر کړو بیا د سبب ذکر ته چې دا ما پیول غارزه خپل ګناهونه نو ځکه چې هلاکه او په دې سربېره هلاک شوم بیا لا ګناهونه دی ولې کو نه غي سبب هم دا ما د ما شو مال عادتونو ما پرې خینو بیا دا ذکر پرون کم اخري به په هاغه ځای ذکرو چې مستنبر رحم الله فرمایل زراتل ګرم په دې وروي ګناهونه سره نو ټیک د مجرمه ما او زم ما عهد د نبی له سلام الله سره مات نه او نه هغه سره چې کومه راټینګ کړي ده او ما په منګول لګول دي غښ کېدل دي نو ال دګه د غبی تیموس انح الله انو له سلام الله زمانت جماعت د نبی له سلام زمانت حاصل لري دا غي داوی کړي وو نو دی نی بیت چکم اولنی دی ایک سو چینلیس نمر فا این نلی دی مطن پا دے تفصیل دی دغا زمانت ذکر کئی مخیر صرف دعوی کردی و اشاره اشارہ دلته دن تا بتفصیل سرا اوی او پا اخصریح الفاو سرا ذکر کئی چه دنبی علیہ السلام دی سلام زمانت ما حاصل دی او وجد زمانت ذکر کئی چه غصتا دی فا این نلی پس بیشک زمان دی پارا زمتن امان دی من خو د نوبی اسلام طرفنا طرف نه په محمدن تسمیتتی محممدن په نوم محمد خاودومال لره محمدوه اوفل خل او دا نولب د سلام ډیر وفا کوون کېدي ډیر پورور کوون کې د خلکو نه ب د ممیغا خپل وادو لره ی د خلکو ډیر زیات واده پور کوون کې نولی سر اسلام دی نولی سرلب د سلام او زمان نوم دا یو دی, دا دی و ووجنا د دیو جن ز داغه پاو ذمه کې مالغه په امان کې نو زما سره یې نه د خپل ګناهونو نشته نبی له سلام الله والسلام به زما د پاره اغه شفاعت کی په دی بیت کې اغه حدیث شریف ته اشاره ده چې په حدیث قدسی کې راځي نبی له سلام الله والسلام فرمایي الله او زماد په خپل ځار قسمي چې دا کم کاسو نم د ستاد نم سره یوې چې دا کم کس نمو د استاد نوم سره هغه وی نو د جهنم د داخله نکوم نکمو محمدي هي احمدي هي قاضي عياذ رحم الله وي چې الله تعالی او فرشته د مغفرت دعاګان والد هغه کس ته 파 چې دغه نوم محمد یا احمدی دا فدائيه د حديثو پرانا کې مستنيم رحم الله د بیت بيت څنګه دې عيب پیدا کړل زد نبیلی سلام په امان کی ما په اغا پا زمانت کی ما اگر زمان و دا اغا نوم یودی وزد مصنب رحم اللہ نوم کی احمد رازی نو دل دکی شاریحین ویلی دا کی دیشی چې دا دل دا نبیلی سلام په خوب کی محمد ویلی محمد و تیویلی و تسمیتی پا نوم کی خودل و مالا وزد دل دکی دا, دا نه د زایر کرجا نوم مالا چاہی خیلی. نو محمدن نو دیگر کی او دا احتمال شتری فانلی ذمته ذمته د ولګي امن ورکول مو پلان زمان زمان امن پا دا پلان کې سړی زم ما په ذمري یعنی د ما په امن کې دی زم ما په سړفراسته کې دي زمي اگست ولګي کې چې مسلمانانو پر ملک لاغي په زمواري او لاغي په بروسه باندې وسی بیتسميه دي تسميه تو نوم کې حضور ولګي کې تسميه نوم توې دي کېږي او محمدن او ف او فاجري د اسم تبذيل له او اسم تبذيل موږ ویلو چې دا په دریو طریقو سره د استعمال په نحوه کې لازم یو بال ابلام سره په اضافت سره په من سره دلته په اضافت سره اغازي کړل او فال خلق او زممون زمم دا وادو ته ولکېږي زم زمم دا زمماتون جمع دلته دی وادي مراد دي فان لي فانك بيان ان جلي فا, فا دما قبل دپا تفصيل يم کی دیش او استنافی يم کی دیش ان حرب اس حلوم شباب الفل دلی جدیدا خبر مقدم ند او خبر مقدم د اندی او زمتا ن د اسم مؤخر دی خودل دگی دا د منحو جدی د متعلق د با صفه محذوفه زمت ن د فارق اغسطه شده مسموعتن و ذمتن و مسموعتن و بی تصمیتی با جاره تصمیتی مرکبی ذاپی مجروب جار مجروبا مطالعه ده بسی با دی محضوبا دزمتن، دزمتن، چیغا متعلقتن، متعلقتن، دو سی یو مسموعتن بل متعلقتن او محمدن جده دا مفول به ثانید د پارا د مصدر تسمیه د پارا د مصدر تسمیه د کله دا ګیرا تسمیه تو نام مصدر د باب تفیل نه او دا مزاب د خپل مفول تا نم کی حودل مالا نم کی حودل اغمالا او دا محمد دیم مفول شو د مصدر صله د مفول نه موجوده با جار یا موجوده طالب پسبت محذوفه ذمۃنا بارچہغه متعلقتن او بیا ان بیا سره ذمہ مضمون جملہ اسمیہ ده او و هر بیا تفتت عادت د جملې په جملې باندې نوو عاطفا او هو مبتدا او فالخلق او فا اسم تمیزل مضاف ده الخلق مضاف الیه او بل ذممی چلی دا جر مجل مطالب تا اوفا بسیدی نو دا اوفا الخلقی بین زممی چیدی دا خبر د مقتداد دی او مقتداد خبر چیدی دا جملی سمیا دا عطب تا پر ما قبل جملی باندی چه فا انلی ذمتا منهم بی تسمیتی دی فا انلی دا ترکیب شوف فا انلی بس بین شکا زمان دا پاران ذمتا امان دی منہو دا طرف دا نبی علیہ السلام نه می تسمیاتی پنوم کی ما مال محمدن چه محمد دی او هو اوفل خلق دا محمد صلی الله علیه چه دی بیر وفا کون کی دی خلقونه بز زمامی په وادو سره الا لم یکن فی معادی اخذن بی یدی فظلا والا فقل یا زلت القدمی دلت جوس مزید تقویت ذکر کی د خپل امید مخکی فا دا چکم ایک سو نمبر کرون اخری بیتو پای ایکی خپل امید دا چه نبیل سلام زمان شفاعت کئی او دا غصر زمان لوا زواده دا اشاره کڑیوا فا ایک سو چینالیس بیت کی دا غیر تصریح اکڑل کاریو چه زد نبیل سلام په امان کئیم دد دا اوس اس مزید تقوید دا اخفل امید ذکر کئی دا ایک نمبر بیت این لم یکن فی ما کچرین نشین ویله صلی الله علیه و سلم په قیامت کې زما اخرذن بیا دین نې سن کې فلا زما سره کچرین نشین ویله سلام په اخر قیامت زما کې نې سن کې لا زما لرا فضلن د جہادت د مهربانی او وان لم یشفع او کچرین د ان لم وان الا اسق الان لا او یشفع علی دا ود مخذوب پر او کو چر شفاعت دغه نووي رسول الله باخيرت زم ما کې نفخل بس اي مخاطب او بيات دعوايا يا ذلذ القدمي چې اي مخاطب او بيات دعوايا چې اي خيدون د قدم اي خيدون كيا د قدم, قدم. چر نووي رسول الله زمان نوذ بالله شفاعتونو کو زم لا سترټنګ نه کو نو بس بیا ستره زم بیا تاوان دغه بیا د قدم نه خيدلي دل دګه اغه مزید تپویت شو د خپل امیدوم چې نه لاس نشي کېدلی بلکې نبی السلام مدما لپاره شفاعت کی خامہ الا لم یکون دل دګه یکون په ناقصه معادی لا د معاد نه معاد منږي واپس کېدلو ته معادی کیدا متقلم متکلمنه زما واپس کېدل مصنف کوي یعنی د قیامت پرماند زما واپس کېدل اخذن دا اسم فاعل زیاده دا اخازه اخوضونه او بیدی جدی بیدی ید ویلکی گی لانستا دل دکی میاد متکلم تی اضافت شویده مصنف رحمه اللہ خبال یا لاست مراد دی فضلن جدی دا مفلحو دا ما قبل دا پیل دی نو دد دکی مفلحو دا آخذن دا پارا دی او فضلن جدی نو دا محربانه دی ویلکی فضل،, فضل،, فضل فضلن دال فضل راضی مهربانه او ده ده ده ده ده ده اللا جده دنده که در ترکیب اولما دلت داد سیده که اللا باسه که این لا دهنه این حرب شرط جازم ده او لا نافیه ده یعنی اللا یشفع ایلا لا, لا ناییشفع ایلا یشفع ایلا نافیه ایلا يشفع الا يشفع لي کچری نمیر السلام د ما د بار صفارشونه کی نفق یا ذا الذ قدمی ذ النبی اجمع له نو دا, دا. ندا قول سره د مقولین جرایوت جن جواب شرط سما قبل نفر جوړیږي او زلتن ولکی کی زلت فزا سره خویدر وتاب باب زلت القاضي باب نور زکیو باب ذکر کړه د فقيه کتاب چې خاری بمانځي کی او خو هي کیسه معنا یې په قرات کې خطا یا پ ارکانو کې خطا شي پښمار کې خطا شي دې او قدم ملي او په ذل سر چې ذلت شي چې شي د سر ذلیل بیا راځي قدم مخپه ته ملي لم ان حرب شد لازم به لم جازمه دي او یکون په لې ناقص ته ضمير پکی دی هغه اسمنه فی حرف جر ده او معادی جده نو دا مجرور ده او دا جر مجرور او دا متعلق مقدم ده په اخر زن بسې او یدی دا هم متعلق په اخر زن بسې فذن دا مفعول لهود اخر زن دي نو اخرن اسم فاعل سره دخل متعلق او د مفعول لهون سره متعلقین او د مفعول لهونا دا شبه جمله خبر دی یی کون شو نو یی کون سره سم خبرنه دا جمله نیگود نسر ایسا مو خبرن دا ما توف اللہی شوف ووہر بیعتب شو او این لا يشفع لی دا پسی عطف تی ودغ ما توف اللہی دانا یہ جملے جوڑی او بیا فکل یادل قدد آگئی دوار جملہ دا پارا جواب شرط جوڑی نو ان هر بشرف جا شو لا يشفع پیل بائش ویلیم پسی مطالع شوف پیل بائش جملے پیلی ہے ما توف شوف ما قبل بانگئی او فکل نو دافع دا په دا جوابي شاز ما داخله ده دا. كل پيل پاين نو پنسره پاين جوړې پيل يا خول شو او يا ذل هر بيدانه او ذل تل قدمي يا ذل تل قالي وي يا ذل تل قدمي نو دام مرکب اضافي مناغا مرکب اضافي منادا ده يعني يا منادا مزافه ده منادا مزافه ده يا هر دا په مقام دوتو فعل زمي په فائل نه ذل ذل دا مونادات دا دا نه نه دا مونادات شي دا مقوله دا قول شل بیا قول سره مقونینا دا جواب شرطي الا لم يكن في ماعدي کچري نشي نبي عليه السلام په قیامت زماکي نسل کی اللازم صار فذن جهاد د مې ربانې نبي عليه السلام کو په خپل شفقتو نه ربانې باندې قیامت په زمالا لا دې کو ماله سهار نه کړه او الا لم يشبع هو الا او کوترل زمانہ د پاره سفاروش نکوهو سچل بوجي اي مخاطب يا تويا يا ذلذ القدمي اي خيدون کي د قدمو بیا رات واي جي تستا قدمو خو بیا نه بچي دوننه او کو نبي عليه السلام سفاروش کو او دما د پاره شفاعت کو اله صبر او سهر رکھنا نو بل بیا بز کاميابي هاشاه ان يحرم الراجي مكارمه او یار جال جارو من خو غیرره محه من دا جواب اوپاندې لکو مصب را حمو الله خو د دنیا ک داان د امیددونونه جو وکړي دي اوس په در س نه چې نوبی اسلام په دربار کې او درګه کې د مصنب دا درخواست خاص منظور نه شي داسال منظور نه شي بیا پس کېږي دلتهې اوسې ک کوي چې نه د نو اسلام د اسلام درغ او د نو سلام بارګه هغه داسې بارګه د چې د غې محرومه نهځي د هغې نهوکو تشنونی نزی نو حاشا هو حاشا هو بری د نبي السلام دو سلام دو نبي السلام راجي حاشا هو دبي السلام دو سلام بریری ايو پرمر راجي چې محروم شي امید لرون کې د شفاعت د نبي السلام نو او د مهربانه د اغانا مقاله مهربانه د اغانا او يرجع الجارو يا واپس امان غوختون کې یا واپس گاون دی د هغه یا امان غوښتونکو د نبی له <سؤال> سلام <سؤال> من هو د نبی له سلام د درگاه نه غیر محترمین به عزت محترم چې عزت دی وړی شي چې غیر محترم شي چې عزت دی وړی شي نبی له سلام د دینه فاعت چې سړی امید لري نبی له سلام د مهرباني او د شفاعت او د هغه سره د مهرباني او شفاعت ونشي دی هم بریده ته امان غوښتون کې اغه د نبی له سلام الله علیه د درنه به عزت واپس شي او کې خامه نبی له سلام الله علیه د اکرام او دغه ننګ نواز نوازنه حاشا او حاشا په مازی دا او دا حضور میر جدي دم مفول به مقدم دي خپل به مقدم دي الناس ولي یخرمه دا پهل او راجي جدي دا خپل به دي او یو حرمہ کے زمین دے اغاز فائل دے او اراجی جیدہ مفول بهی دے مکار مہودہ مفول بهی ثانی نوت میکارہ سره د فائل نا او سره د مفولین جملہ پیلیاں فتاویل دے مزدر سر دے ان مزدری داخل دے فتاویل دے سره دا, سر دا فائل حاشا دے حاشا فائل فائل مفول جمله پیلیا دے او او جید دا حرفیات اب تے دا عطب دفار دے مفرادات دي وداعۃ د جملې په جملې لپاره هم راضی يرجعا يرجعا د اندلانه دی اصل کې حاشا ان يرجل جار نداء او چا هر ادم شو نو یو هر راجی ما کار مهونو جمله معطوف معطوف علیه او هر بیاته يرجل دا وبیا ته شي ادول جمله بیا د حاشا لپاره فاعل دی او يرجعا يرجعا پیل هل دی دا, دا اندلانه نه زکه منصوب دی الجارو جدا فعیلی منہو دا متعلق تکو محترمین بسید او غیر محترمین مرکبی ذا پی حالی دا, دا الجارنان جو الحال صلحان ناج فعیل دا یا جا پیسر فعیلی جملے پہ لیا ماتوب شو پچا باندی پدی ما قبل جملے باندی مکارم مکارم اخلاق مکارم دل در محروبانو تولی کی او مکارم جد اخلاق اس رشید بیا خو اخلاق تی مورا دی ار راجی دراجان دی اسو فعیلی امید لرون کی امید لرون کی امید لرون کی تا معنی دا اندو حاش آهو حاش آهو برید نبی علیہ السلام اندر یہ خبرنچی محروم شی اگا امید لرون کی مکار د شفاعت دنبی علیہ السلام نه دا س... ده ده او دا رنګي د امید د نبی له اسلام د مہرمانه نبی له اسلام صلوات او ير جال جار او یا واپس شه نبی له سلام بری د دینه هم چې واپس شي هغه امان غوختون من منه د نبی له اسلام صلوات والسلام بغیر محترمن به عزت او بغیر د احترام کول نه بلکې خامہ دا احترام کولې دا عزت کولې شي نبی له اسلام صلوات والسلام د دنیا کې هم یو باندې نچي راغی او دا بډ چان چې نوديدو یو سلی سره به څنګه لج سره په څنګه ترق سره مامخ را نو د دین نه خبر نو السلامڅومره شان اوغ ته به څنګه را ځي ل کې به داخلې څنګه د نو سلام سر ممسبهه څنګه کې اجازت پهڅنګه وړ نه نه خبر او دا غرض راغلی چې یاره زه وګې م د ما سر ستنه ماله د بتونمال نه سره که. نبی علیہ السلام په هغه ورځ باندې یو مضبوط صادر اچول او کله اوستغو نبی علیہ السلام دې مرینه راونی او د مال شابه د ما او خان مل اوستي او دا مال د مال غنیمت نه او باری سلام سلام او بارېಕರಣ نبی علیہ السلام قتل او سہی او تمینا صحابه په عمل او ششو نبی علیہ من منکللو او بیا نبی علیہ السلام سرده دې دوم ربا ودا عربو دین انا بری الرسول الله ودا بیا هم وک لکه ته ما پرې زبدله او خان بار کما او دو د بیا دا بیا د بیم بی نو لکه دا صفاز به وي چې دا, دا خپل مال نه راکې او د مال غنیمت نه را راکې نو سلام الله بیا صحابو ته حکم ووږي د او خان بار کې او د مال غنیمت نه بار کله نو رسول الله مجلس او د نبی اسلام درگاہ ته چې په دنیا کې شکر اغلې دي بینوان دي تری چې په نیت پنیت او باقي دروغ راغلي او چې نکم سړي یادرات ځان سره وړلې اته شووله واپس تللې او چې کم د دین په طلب مان ما راغلی هغه تعالی الله ایمان نسيب کړو نو د غرنګ په آخرت کې وپومي نو حاشا ها. او او يرجع جا یا يوابس شي هغه امان وختون کې د نبي عليه السلام د درنه بعزته ومز الزمتو افکاری مدائحه وجدتو لخلاسی غیر ملتزمی ملتزمی دادر دیو مثال جکر کئی مثال جکر کئی وموز الزمتو افکاری مدائحه ودی بیت که تا ایک سو نمبر بیت تی دیکی دماء قبل چکم دو امید ظاہر کڑو او بیا پاره باندې دا سوال جواب وو مو څنګه به السلام د درنه سو بے نوا نشته لې خامها فزت سرابس کی نو لکه تا تجربه کړی دا تا د دغه کم ستانه کم عقیده دا او ستانه کم ګمان او ژوند او کم امید نه آیا د دې سره کرشمه تا لیدلې دل به دې بیت کلیوس اغاز وکړ کې چې آ و او مز الزم کو دا کم وخت نه چې ما لازم کړې دا یاد کوم وخت نه چې ما لازم کړې دی افکار مدائحو خپل به کړو نه سوچنه د مدائح او د ستاینو د نبی له سلام سلام چې کله ما د کله نه ما په خپل ځان خبر لازم کړې دا چې د نبی له سلام مد وکوما و دا اغا وحنا وجدتوهو مندرمه دی نبی علیه سرات د سلام لی خلاسی دا پار دا خپل خلاسی خیر ملتزمی و غره التزامتون کی جو کلم زما سره مشکل لاغل ده نبی علیه سرات و سلام غره التزامتون کی ما مندره ده او زما سره امداد کرده خدا دا تساوک اغا باب ده دا ده ده نبی علیه سرات سلام اولیا سرا او دا اولیاء اللہ سره او دغه غنانگه دا الله لا د نې بندېګام سره تعلق روحانانی او غی سره د غې فیض فیظ راتلل دا دتهوف چې کلام دی کالا نه پهندې کس پوه چې کم مختلفلا او کم د دغ فن نه او خبر د غفن فند دی په دلته کدې صرف دا چې د کم وحنا نه د وحت بر د بیر دا چې د کم وخت نه ما به خپل ځان ماندې دا خبر لازم کرده جزا دا نبیلی سلام ما دی حفظ تاینه بکومه بس دا اگر وحنی جکل هم ماسه مشکل لاغلی دینا ما دا خبر خلاسی د بارا نبیلی سلات و سلام غره التزام کون کی مندل دی مو د د حروب جار رو ندی او دا مفول بیه دی دا پار دا وجد تو تیره الزم تو دا پیل پاین الزام الزم بخبر زان ماندی سیز لازم کول او پرس کول افکاری د افکار دا أفكاري مفول به اول لیک او مدائحه دا مدائح دا مدیح جمع دا ثاینو دی ولیکي او دا مفول به ثانی د نفسه فایلنا سره مفعولین دا جمله په لیا دا دا جمله په او جمله په دا په محل لجر کې د زکه دا مجرور جمله مجرور واقع شوید در پار د منزو دی او بیا وو عاطفه دی وو عاطفه دی یا وو استنافیه دی و استنافیه دی وجد تو هون مندنی مدین نبیه صلاة سلام وجد تو پیل باین دی هم مفوض بیهی دی لامجاد خلاسی دا مجرور دی دا جار سر دا مجرور نه دا جار سر دا مجرور نه دا مطالع تیب اسم فاعل په موللتظیم پسې ملتظیم خیررهملتهظیمی مل تهظیمی دا په دغه ملتظیم پسې مطال دی او خیره ملتهظمی د مک کې اضافی دا مفول ث رفپ د توو پو فیل سره د پایین سره د مفولین سره د مطعلک نه پ سره مفولین نه نو دا, دا جمله پیل دا جمله پیا او مف وله موض معباده هو جوړ شوو جمله پ شوه نو و مز امونز از الزم ته د کم مهمه ما لازم کړی دي په کرونا او سوچونه خپلو مدایع هوده مدایع او د استاین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل سوچونه ما د خبر لازم کړی د جتا سوچ چې ته سوچ کړې د نبی الله صلی الله علیه وسلم په فکر کړې نو د نبی الله صلی الله علیه وسلم په محبه کې وجدتهونه د دغه مهمه مونډلې دي نبی الله صلی الله علیه وسلم له خلاصي د د خپل او د نجات خیر وراء التزام کوونکی وراء التزام کووی ولن يفوت الغنام منه يدن ثربت ان الحيا يمت الازهار في الاكمی مخکی ذکر شو مصنب رحم الله وجزا د نبیل سلام شفاعت ته منتظر دل دد تاكيد ذکر کئ د او امید ذکر کئ او دا ذکر کئ چې نبیل سنتو سلام شفقت او عطاج دا, دا هر چاته لا دا کا حقداري کنی نبیل سلام مهرباني دمر په ټول امت سیوان چې سړي حقدار ني هغه تم په له مهرباني ورپي نبي عليه السلام امت د فار دواګانې ووفتي دي ته نه دي ویل چې ګم ګونانګا یې د زما دوا شامل دي نبي عليه السلام ټول امت یاد کړی دي دغه دګیدا مزید وضاحت شو او دا کم من چاغه منتظر دی د شفاعت نبي عليه السلام دغه په اړه مزید تقویت ذکر کړي ولن يفوت الغنا هرگز به پورت نشي نفا دا نبی علی صلی اللہ علیہ السلامنا یدن ها غلاس و ها آزاد تھا تارے بچی فقید ہوئی کم لاس او کم ذات فقیدی دا نبی علیہ السلامنا نفا دا غنہ هر گزن شپوت کیتر بلکی خاما نبی علیہ السلامنا غطر نفا ان الحیا بے شک باران چدی یوم بیتو الازہار زرغنی بولونا فیل اکمی پو بی رقوب آمدی مددداشو بولا د دیو یو یو نه نشه تمثيل غل یو عام مکه یو ډیره کوي عامز مکه دای چې کله باران وشو بده کی دا وبله کی جذب شي نو په بیا س باران یمنو بده مانسنه سر زرغونه کی حکم یې دا ډیره کوي نو بده باندې دا وجود لري ګنن لکھا ده دا اکثر د کم حموارز وګنه نه بس بسره دا شری پرتی او وچی پرتی پوچې کله باران وشي بیا په تاغړې راکو باندې هم هغه بوټي راوخیږي نن چې کم سړي حقدار نه دي او کمزور دي بے اعتبار د عمل سره نه وجړي لري په شانتي په درنبی اسلام مهرباني پر عاشق ا هم جگمنده دی بخشي درنبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربانونه دل دې لای يفوت فاته يفوت فوت ویږي اوسې دلاسه تیر تیرې دل فوت کې دل او غنا د بنیاځې ته د مالکیت مل کیږي بنیا مالدار ته ځکه غنی وي نه کیږي چې بنیاځي کوي او دلته غنا نفدا منه کی زمير نبي الله صلوات والسلام ته راجي دي یدن په ماوال الله سرزل ست ذات موراد چې فقير وي طریبت د تراب نه ته ویل کیږي فقير ته په خورو کې ناشتي او د دې ته کې د تعریفات ده د کنایده د فقیر کې د لونا یعنی طالب چې دا لاس پکړی په خور باندې سمه د دې نه د ذات غريبي د دې ارتخامه نه فرسی او دا دانه نفرد پددن دا پات کې د نه نشي ولئن الحیا باران چې دې درغونی ګولونه په ډیر کو باندې دغانګد نبي السلام مهربانه دا هم جگم دې فقیر او غریب خلاک کامده اغام اغا یا زکی او دغه دا ماند داریه ولن یفوت الگناه او یون بیتو انبتا یون بیتو انبان دا بماند در غنی سر از زهار د زهرتون جمع دا دا گنونتی بلکی او اکمی دا اکم ملکی دیرو دا دیر افوتا ولن یفوتا لن ناصبه دی یفوتا فعل دی او الغناه چی دا افاین نفوتی گی نفا منه له طرف د نبی السلام نه من هو جدي دا متعلق د بحال محدوده دا غنا او یدن چې دا مفول بهی دی مفعول بهی دی دا یکو د لپاره او تر بته چې دی اپیل پایله دا, دا, دا, دا, صفت دا, دا, دا جمله په یوه محل نه سب کی دا صفات ته یدن د لپاره دی لدن موصوب تر بته جمله چې دا ولا صفات موصوب صفته دا, دا مفعول د لپاره دی فوته په پیل سره د پایله سره مفهول بهینا دا جملا پیلیه دا جملا پیلیه دا جملا پیلیه دا او انہا انہا الحیان دا جملا مستعنافه دا انہا حرب اصروم و شباب پیل دی حیان اسم ان انہا دی یوم بیتو او زمیر بکی دی غیر فاعل دی دا مفهول بهی او فیل اکمی دا متعلق دی پو پیل بسید نو پیل سر د پایل نه سره د متعلق نه سره د مفعل به نه جمله بعلیه خبریه خبر د ان جمله خبر د ان ان سره سم خبرنه جمله اسمیه شواله و دا ترکیب د دی بيد شو ولن يفوت هرگز ب فوت نشی ال غنا نفع منه د نبی صلی الله علیه وسلم نه یدن د غلاس نه یا لن يفوت هرگز ب فوت نشی نفت نبیر صلی اللہ علیہ وسلم در طرف نا یدن دہا غلاس نا دہا غلاس او دہا عزاد نا تاری بچی فقیری چی فقیری چرا بتهم پوت نشی ان الحیاء زک بارانه بارانا یومیت او زہارا در زرغونی اگا گلونا پھل اکمی پاڑی رکو بانده دیزی خلو بسته